اندل سن اندل سن اندل سن اندل سن وصانا مش هاد حديث يمكن برضه завершить до ещё 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنه في تنعله وترجله وطهوره في شأن وفي شأنه كله كاجا ايش رضي الله عنها Nač hadi smo tefek on da je poslanik sallallahu alajhi wa da je volio da je davao prednost, da je volio da, da je prednost desnoj strani prilikom oblačenja, obuče, prilikom češljanja kose ili brade, kari u fi tuhurihi i u čišćenju. Učišćenju bilo kojim čišćenju tela, kaže u fi shanihi kulli, i u svim stvarima. Uh, ovdje u hadisu što je došlo, tene'uluhu, to znači na ali znači, u osnovi znači uh, papuče, a u stvari odnosi se i na obuču, na cipele. Uh, druga svata rđulu što je spomenut u hadisu, to je češljanje dlaka, misli se i, i brade i, i, uh, i kose. Uh, Tohoruhu, očišćenje, misli se ovdje na, na abdest i na gusul i otlanjanje nečistoće sa tijelo. Naci da ovo je prednost desnoj strane prilikom uzimanja abdesta, prilikom uzimanja gusla, a za gusle pojašnjava također da je prvo pravo desno, pa lijevo. I otplanjanja nečistoća. Bilo koje otplanjanje nečistoće da se daje prednost desnoj strani. A to neki učenjaci dokazuju sa ovim, ovim, hadisom da je propisano i šta? I rezati nokte. Tako. Mada nema dokaza za to, konkretno dokaza. Kad se režu nokte, da kreniš prvo desnu ruku odrežiš, pa onda lijev ruk. Pa desnu nogu režiš nokte, pa onda lijev. I onda ima od toga. Kojim koji prstom trebaš počit prvo kad režiš desnu ruku? Ovim ili ovim? Koji, koji je desniji? Koji viši više desni? Zavis kako kreniš, tako? Tako? Glavno, nema dokaza za to, za rezanje noktiju. O, ovaj, to neki učenjaci a, dokazuju se općin značaj <laughs> od Adisa, ali nema konkretno dokaza kako se, e, kako se, na koji način se režu nokti. Ja sam to spomenuo ovdje uz <clears throat> A onda šta znači ovdje fi še'nihi kule? U svim stvarima je volio da se prvo radi desna strana paljeva. Kaže, to je, kaže, e, značene Amun, ma bi misli... Bi misli, kaže, dohule halavu, horuđi, minne min meši, tako dalje. Kaže, uh, hadis, na, misli se ovdje, kaže, o svim stvarima, misli se ovdje, kaže, o svim stvarima, misli se, kaže, sličnim onom što je spominuto ovdje, od primjera. Ne misli se bukvalno svemu. To je jedno tumačenje. Kaže, poput toga, recu, sličnim stvarima, kaže, ulazak u mešćid, Ulazi se desnom, a izlazi se lijevom, tako? Izlazi zakim mešćida. Izlazi se kojom nogom? Posunete, potručio vredosnovim hadisma. Izlazi se prvom lijevom, pa onda desnom. Kad se skida i oblači opće, to smo rekli na osnovu hadisa. Kako se radi? Eh, može li pod ovaj hadis potpasti to da se nosi sat na desnoj ruci? Shodno tumačenje onaj ko tumači da ovo što kaže fi kod fituhuri vašanik kuda kaže u očišćenju i u svim stvarima. U očišćenju, to se kaže, vraća na oprije spomenuto, o očišćenju tijela od nečistoća, od abdesta, gusula i tako dalje, ili čišćenja nečistoće. A kaže u uh, fišanik kuda u svim stvarima kaže u svim stvarima svema ostalo, daješ prednost desnoj strane. Drugi šanas kaže ne, desna strana misli se ovde, kažeš samo po pitanju ovog, što spominjaš. Znači nešto što vezano za čišćenje ili pojašnjeno drugim hadisima kako se radi ulazak i izlazak i mešali da je tome u, ulazak u WC. Kako se ulazi u WC? Prvo se ulazi lijevom nogom, a izlazi se desnom nogom. A znači, što prosto samo hadis ina pojašnjenom? u drugim hadisima. Dok skupimo znači neka savremena ne kažu, pošto je sada nosi u savremeno vrijeme, u savremenu dobu, kaže jel, ako čovjek uzme sa tinje to da hadis odnosi na to svim stvarima, da se može i sad, da i sad, ako nosiš sa tim ciljem da radiš to, da je odsunete, da, da se da sve da desnom stranom radi, da sad nosiš na desnoj ruci, da može potpas pod tim poimanjima, ako imaš taj nijed, da slijediš, da to potpane pod ovaj hadis. Da u gledi, kažu ženjazi, da, to, da to ne ulazi, da je sad nešto drugo. Jel? Da sad ne ulazi po ovo pitanje, da vraća se na ovu stvar. Međute, imaš rinijelu, u tom zavisi kako prihvata, kako tumači. Uglavnom ovaj hadis, Nači ovaj hadis govori o toj bitnoj stvari, a to je da nas je poslanik salalahu, ali alejhi ve sellem objašavao kakva je bila praksa kod poslanika sallallahu sellem i šta je on volio prilikom ovi stvari, prilikom, a, znači, prilikom a, češljanja, čišćenja, oblačenja i tome slično, a, odnos, i čišćenje od nečistoća, da je da je uskoro svim stvarima da je volio davati prednost desnoj strani. Znači čak oblačenje odjeći, oblačenje odjeći unutrašnjeg vješa, vanjske, vanjskog vješa. Na spavanju volio je desnu stranu, tako spavaju je na desnu strani. Prilikom jela jeo je desnom rukom, prilikom pijenja jeo je uh, desnom rukom. I to je pojašeno u hadisima. <clears throat> Šta je smislo toga? Što desno? Jedan od smislova kaže min babi tefaul hasen. Koji te faul. Radi kaže... Optimizma. Kako optimizma? Zato što je desna strana bolja, čišćija, daju se prednost, plemenitija i bolja. Uh, lijevom stranom se radi, uglavnom, oni, lijeva ruka je slabija, uh, sa nju se radi neke radnje koje su, su, uh, su mizerniji, gore manje važne, manje bitne. I zbog toga, znači ako dajem prednost desnoj, desnoj strani, kaže, to je sa strane iz ugla uh, nad i optimizmu, na hajr da ide, da na hajr ide. I davanja prednost desnoj strane. Pa kaže, zato je došla i, nar, i zabrana od poslanika, sallallahu alaihi wa od uh, uh, čišćenja od velike mali nužde desnom rukom. Došla je, na, došla je zabrana diranja punog orana, organa desnom rukom, kad prilikom, prilikom čišćenja, misli se. E, odnosno, da, da se desnom rukom daje sve ono u čemu je u čemu nešto, nešto što je plemenito, uzvišeno, što je dobro, a, a lijevoj strani se daje nasuprot nove. Nasuprot nove i dato tako što predomaću mnogi učenjaci usgovorilevo o ovoj temi znači da je da je ova vjera šerija došao kaže ono što potvrđuje kaže potvrđeno je to i šerijatom i razumom i medicinske kaže čak potvrđeno da je bolje davati prednost desnoj strani ba strani u onim stvarima kojima je hajr koje su dobre, koji su plemenite i zato kaže imam nebi kaže kaide tu shar mustamir kaže šerijasko pravilo koji traje, koji neprestano, koji važiće, kaže Ba da eto da se počinje sa desnom stranom. Fi kulli ma kana mim babilte svemu u čemu, je, čemu se daje, nečemu počast. Utazain. U čemu, čemu se znači daje počast, čemu se daje prednost i u čemu se hoćemo nečemu da uljepšamo, da mu, da mu dadimo ljepšu stvar. Uma bi bididha, kaže a ono što je suprotno tome, ostuhbaka fihi tiaasr kaže bolje mustahabe kaže ono što je suprotno toga o suprotno toga da ne daješ počas da nije bitno da se uljepšavati ime znači u čemu su nečiste mizerne nebitne nevažne stvari da se daj prednost lijevu strani i taže zbog toga je dato kaže u nastavku znači mimo reši imama nebevia da je se prednost uh, za, uh, za stvari koje su mustaqdara Znači koje su ogavne, koje su ružne, koje su prljave, da se daju des, lijevoj strani i kaže to priliči i šariatski i razumski. Uh, ovo ukazuje, Kadish Hadis ukazuje na to da šarijat daje prednost, da, da, da šarijat vodi računa o tome da čovjek, uh, da čovjek bude uredan, da bude čist, da se uh, štiti od onog što mu šteti, što mu ne koristi, jer nije isto, pa ako čovjek uh, ljevom rukom i ljevom stranom radi stvari koje su neugodne, nečiste, a onda, a onda je prilično da one kojima, uh, što su vezan za čistoću, za unošenje organizama i tako dalje, da se radi sa desnom zranu, da se to dvoje ne miješa. To radi čistoći, radi čistoći samog insana i radi otlaňanja štete <coughs> kaže imam nev i kaže ajma uda ma ala enne taqdima al-yumna fi al-wudu sunna kaže ejma u čunjaka na tome da davanje prednosti desnoj strani u abdestu sunnet men khalefeha kari fatah al-fadl wa tama kaže a ona ako suprotno uradi tome znači počne lijevu stranu da prvo peri Umjesto da operi desnu ruku, operi lijevu stranu, lijevu ruku. Umjesto da operi prvu desnu nogu, operi lijevu nogu, pa onda desno. Kaže, pa, kaže, prošao ga je fadl, kaže, ali mu je abdest ispravan. Kaže, i bud kod ameo mogni u laju ulemu, fi ademil vudžubi hilafo. Nije poznato u tome da nije vađib, pranje des prvo desne strane palijeve da je to da to nije važno kaže ne znam ni poznato ima kod toga razilažem znači složenost ucinačio kod toga a, da je to samo da nije važno znači da je to samo mu stehab i sami su završili tomačinjog gadisa i naprećemo sada pa Allahumma rabbana tekashada anta asakur ka tu bolek andal san andal san andal